Hortaz mintzatzeko egun, hor dugu industria zuzendari den Enaut Jolimon, egunon zuri? Egunon. Beraz, larrogeita batian sortu zen halki uh, beti hemen izan da? Bai, hori da, larrogeita batean sortu zuten uh, boskidek, uh, kooperatiba moduan modu jadanik eta itxasun egin zuten lehen tailega, bai. Kooperatiba moldean segitzen du? Bai, hori hindi kooperatiba bat gira. Ba, Ergan nahi du hor... Uh, Zer zenbat langile bat da, eta nola implikatuak dira kooperatibaren bidez? Beraz, gaur egun berrogoi langilegira eta administrazio kontseilu baten inguruan antolatua da, administratzio kontseilua bostkatu da urtero biltzarnak usian, eta gaur egun ama bost gira kontseilu administrazioan, ba, erabakiak eta alkiren orientazioa erabakitzeko. Administrazio kontseiluan dira langileak, eh? Gira uh, berrogei etatik ama Ma bost, bai. bost. Alkiak hartu zuen, biurgune inportanta uh, ezain aspaldi, zehaztuko daukuzu. Eta horrein, uh, erraiteko diseinuko mubleak, alkiak, mainaren inguruko altsariak egiten ditu ben, Noiz izan zen biurgune hori, hori itaraztenan daukuzu? Beraz, 2000 urteetan, 2000 urteetan, uh, tradizional mubleak uh, pixka bat uh, ezagun erortzen ari zela. Eta horre dabakia hartua izan zen eh, modernizatzea mubileak eta disein atzaile baten gandik hurbiltzea eh, Jean-Louis Ratzuki izan zen gara jartan eta orduan bidako sorotza izan zen eh, tradizionala bastertuz eta mubile modernoak produzitzen hastea. Geroztik uh, beti hortan uh, gira, uh, mubile modernoak egiten. Eta gure proposizioa gerost eta zabalago da, errandu zumezala. Uh, mainaren inguruan uh, ari baiki bai uh, kadirak, bai mainak, bai bulegoak ere egiten ditugu. Baita lounge guneak ere ekipatzeko produktuak baditugu gaur egun. Lounge gune elaxaiak, uh, pixkat uh, nun badiren uh, fotailak, sofak eta hori da? Hori da, pixka bat uh, leku informelak, gero eta gehiago badira ere... Uh, Bule gondietan ere, beraz horira sofa, badira maina palak, badira uh, puf batzuk ere bai. Hori e, gana edu, dena den, uh, deus Estela dela sekulan uh, finkatua, beti segitu behar duzuela jendartearen edo gizartearen mugimendua, hori zer diren uh, allaketak, tendentziak eta? Hori da bai, eta hori betidanik izan da alkiren indak bat ere, flexibilitatea txikitzea, Eta, hori da, merkatuaren hurbilena izatea, uh, galdeari erantzuteko albezain urbilen. Zuraarekin nahizizte? Uh, nundik eldu da zura edo eguha? Berazguk eguha mostua erosten dugu, ezkira segeria bat hemen, eta frantxeas haritza erabiltzen dugu, eta bizpailu ornitzaile ditugu nagusiak biztanda, eta gure bere da haritza zentratuana, Eta hor baditugu bi ornitzaile, uh, bai belgikan eta bai italian uh, zentratu hori egiten dutena. Sen, zentratua erena edozu kurba batekin, eh? Hori da, egur zentratua da itzen diegu, egur kurbatua da, eta hori egina da, barku gintzako metodo zaharrekin, hur lur, lurinarekin, uh, egura bizkata hultzen da, eta orduan duan uh, kurrubak sortzen aldi da. Hori gehien bat zer duzue kaderen egiteko? Hori da Kadiren edo serietan e, edo main bat zangoetan ere bat ditugu forma horiek, forma burobildu horiek. Bezeruak norat saltzen duzue uh, gehien bat, uh, lekuko bezeruak, eskualekoak, frantzia mailakoak, nazioartekoak nola doa pixka bat zuen merkatuak? Beraz gure merkatuak duela urte batzuk hor nahiko horrekatuak gira Bai, franchise mercatua eta baia atzerritar merkatuaren artean, eta oneko meroitamaringuru, urte guziz pixka bat bada dezbentasuna baino hortan gira, France-sh maila da merkatu ong dibat, uh, berezikian hartzen baitira erabakiak, gero mubleak edonora joaten al dira frantziara, bina erabaki sentro ong dibat da Parishe, eta gero mundu aldean ba pixka bat lege guzitan atzematen gure mubleak, ba, izaten alira Europa Europa hobilean, baita ere Australiaan edo Chinan Baita estatu bat duetan ere. Egan nahi du, uh, zuen uh, mubileak, haltsariak behar direla ezagutarazi. Web guneak, pentsut, importanta dela, baina ez bakarrik. Eh, Komertzialak eta nola ibiltzen eh, ziste pixka bat eh, xalmenta horretan? Beraz, haipatuz web gunea, baita ere uh, xare sozialak erabiltzen ditugu, komunikazio talde eh, eh, komerzial bat bat dugu. Komertzialetik bat dugu komertzial alki komertzial bat parixen. Eta hor e, duela urte batzuk oartzen gira garatzen ari dela etengabe Pariseko merkatu hori. Eta gero agenten bidez ari gira e, Europar periferian. E, ganei baitu, estatu, inguruan ditugun estatu bakoitzean bat dugula agente bat. E, ez duena alki bakarrik saltzen, baina alki bat duena bere e, Bera eskaintzan. Karta initzeko saltzaile uh, bat hori? Hori da bai, hori da. Zuzenki ere, uh, ari ziste arkitektoekin, zuzenki hotel edo olako batzuekin? Hori da bai, gure merkatu partea handiena hori da, uh, zuzenki lan egitea edo preskriptore edo arkitektoekin edo proiektu direktoak ere uh, zuzenak barkatu bezero bezero batzuek egin. Zuen disein nahi zailiak baihitu zuen, bistanda, ala ere arkitektuekin harizizte, noiztenka arkitektuek emaiten dute ideia bat, um, edo bakotsa egoiten da ala ere berelekoan? Gure indarretarik bat hori da ere, fleksibitatea izatea, beraz ideiak ekartzenan lituzte, baina ala ere gure gure katalogotik uh, dira oinagrituak produktuak neugri batzuk edo nartzen ditugu, baina ala ere gure produktuak uh, egoten dira. Zer uh, produktu, xaltzen duzu Zer bat modelo, eh? Zer uh, modelo eta behar bada gero salmentetan uh, negozio zenbakia ipatzen alde nes. zenbat modelo? Beraz, ehun produktu baino gehiago bat ditugu gaur. Uh, produktuak dira uh, kolekzio batean izatean dituzu bide du produktu baita hamar produktu. Eran nahi baitu, baduzu duzu kolekzio oso bat, uh, maina, kadida, lounge kadira ere, bai fotoila ere, bai beraz uh, produktuak aski garatuak izaten aldi gira. Eta zenbaki aldetik, ganden urtean uh, sortzik akot zazpi euro uruekin ditugu. Hor, errantzamezala, erdi uh, frantzian eta erdi atzerian eginak. Uh, Bezerro bukatzeko, bezero pribatuak aguntak, familiak edo individualak, hor, uh, somaitzu ere baditu zuen? Bat ditugu noiztenka, baina bereziki hori erantzat egiten ditugu ateideki uh, oportunitateak. Usaian urtean behin, uh, aurten bi eginen ditugu. Horabera, zorda aukera ere uh, denentzat uh, alki produktuen ikustea eta ez. Pentsut, bi lotua dela, zenta aukera bat edo autu bat egin zinuten, diseinuko altsariak, ernai du presio bat uh, bat dela hor, Ata bidez ere prezio apaltze batzu eskaintzen dituzue, hortako egiten duzu? Ere bai, horda bai, aukera prezio apalduak izatea, eta ere pixka bat uh, alkiren mundua ezagutzea. Uh, hemen godean derre uh, ba, oartzeko zehari giren, norgiren eta zehproduktu egiten ditugu. Konkurentzia handia da hor uh, zuen uh, lantzailan? Konkurentzia handia da, bai, eta mundu osoan den konkurentzia azkenean, eta oartzen gira gu ditugu labezeroako mundu osoan, gure konkurentek ere. Beraz, mundu guzian haridira altzeiruak egiten. Konkurentzia azkarra dugu, europa uh, italianoekin gehien bat, uh, europa uh, ipar aldeko ere bai. Ez da egur motabera? Ez da bortxaz motabera, behin erabiltzen dute ere... Uh. Bai. Zerg egiten du diferentzian horbeitek merkatu bat e, eramaiteko diseinua kala ere? Mo, Modelua izaten alda, diseinua izaten alda, baita ere markaren ezagutza. Azkenean horretzen gira bizi garantzitsua dela gure merkatuan. Ba, alki izena ezagutoa izatea eta diendek pixka bat lotura egite alki, produktu, kalitatea ere bai, nune egina den ere bai, nola egina den. Beraz, euskal Herriak badu, eh? euskal Herriak badu, eta guk uh, produktu bakotsak adibidez uh, markatzen ditugu uh, Euskal Herrian egina dela. Meidin bazkuntri dugugu gure logoan uh, ezagia. Ez dakit, laragoita batean hori pentsatu zutenez, alki eskual izen bat da, baina ala ere a, alki itzo hori hize eski egiten alda erri alde frangotan ez? Bai, bai, hori da ez egitea hori pentsatu zuten, baina bai, Euskal Herrian lan egin nahi eta Euskal Izenbate matea bai, koherente egiten zuen, baina razo duzu bai itz aski xinplea da eta denek errant dezakete ereski bai. Proiektu behar ipatu behar dugu, berez joan entziste, untsalaz, ongirit zateke, untsau lehtu bali madut, bi urte beharne, edo bi urte buruan joitia itxasutik, Lagresororat, pelen bordarat, espikatzeko da bidea joiten dena ustaritzetik uh, zureiderat buruz, nola espikatzen da bideo hori? Hori da, guk dugu, ba, landagoian pisinatik uh, doan bide hori, eta lagresororan den plataforma nahiko ondia, eta han eginda aktivitate gune bat, eta akordio bat atseman dugu orain uh, e Euskal Elkarguarekin bai, ba, han instalatzeko biharko alki. Beraz, uh, zer ere emu ukanen du, uh, behar badak komparatziko, orai koak zer ere eta berriak zer uh, zoinu ukanen duen? Beraz, gaur egun, uh, guti gora bera, hamar mila metrokarratuko zelaia dugu lau milako taile zat, eta han, atseman dugun uh, zelaia, luke eme detzi mila metrokarratu, guti gora bera behatzi hamar mila metrokarratuko taile giteko. Bez, uh, doblatzen duzu Doblatzen dugu, baita ere gune batzuk berritzen ditugu, edo gauz, gune berri batzuk gehitzen ditugu, horiek ganei baitu, sorun bat izanen dugula, hemen lekurik ez dugu hori idekitzeko, han sorun bat izanen dugu, eta horak pixka bat harre berritu gauzak, lan kondizioak ere hobetzeko. Zer zentzutan? Zer zentzutan, hemen uh, largoita batean egin zen era hau, uh, gaur egun bakiko era ikuntzaan bizikifite joan dela gauzak, eta bai, uh, bai uh, isolazioan, bai eta ere konzepzioa berean uh, gauza asko betu dira. Eta horid, hor dugu aukeraguk, balintza horiek hobetzeko langile zientzat. Langilena jengura, ongira, da, okei okay, tia? ere bai, behar bada? Edo fabrikazio beratxik ikudu zuet bertresnekin? Fabrikazioan, ez dugu idautzarik eginen, hor duela urte batzuk, azken bost urteetan, ala ere uh, makinaldetik uh, araberritu ditugu frango, beraz kapazitatea nahiko modernoa dugu produkzio mailan. Beraz ez da idautzan didek izanen ez baita prozesuan, baita tresnetan ere. Ekoizpenean, gehiago ala ere salduko duzu edo gehiago ekoiztuko duzu saltzeko gero? Horri ere uh, biztanda helburu uh, bat dugula, horatzen gira garatzeko gaitasuna ginukeela merkatuari begira, beraz uh, biztanda haundituz hori ere izanen da aukera ba, gehiago produsitzea, gehiago saltzea. Alki lantegi behiaren egiteko, nor dira eta nor izanen dira laguntzaileak ere? Hor uh, kontaktuan gira instituzio, emengo instituzio guziekin, bai uh, elkargoa, bai departamendua, bai eta eskualdea ere uh, bakotsak bere, uh, bere zitasuneetan, baina bai uh, igiezina den uh, mat materialean, baita igikogaren igikorra materialean ere, orra, bakotsak baditu bere bereztasunak uh, laguntzak izateko. Zenbateko proiektua den eta zenbatetan lagundua izan den, gianik badakizue? oraindik dik ez hori arigira justuki uh, gure uh, proiektuaren uh, budjetizatzen eta horren arabera ere izan direlaguntzak, beraz hor uh, sobera fresko da hori zenbakiak aipatzeko. Hala, proiektua aipatzeko hor, hastapen uh, nianzizte, lekoa txemana, eta orain uh, doidoia hasiko zizte pixka bat uh, arkitektuen sekatzen, hori da? Hor, uh, gaurko etapa uh, da programazioa egitea eran du Programa bat idaztea, guk behar ditugun uh, gauza edo berezitzasun bakoitzarekin, orduan dozier bat egiteko, eta beraz joan engira arkitektoen gana hori aurkestera. Berantetxia dozue pixka bat? Bai, bai, bai, hori bai, da. Hor izanen da, etapa polita bat ere, uh, ohartzeko pixka bat, zer izaten alko den, biharko biharko alki biharko eraikuntza, Orra, pixka bat uh, aurrera pauso bat egiteko. Euskararen likua nola da hemen? Euskaren lekoa Euskara hor da, e, komunikazioa Euskaraz egiten dugu ere bai, e, baita franxesa ez biztan da. Kamporuntz e, gure izkuntzak e, e, franxesa, inglesa, espanjola dira nagusiak, eta ala ere katalogo bakoitzean Euskara, Euskara ezartzen dugu. E, Naiko dira Euskara mantentzea, e, langileen arte ikusiko bezala bada Euskara eta frantsesa ere, batzue, ez dira denak Euskarazari, bada denetarik. Baina, lotuak irak, gure modeloek ere uh, gehienak uh, euskal izenak dituzte, horrela ere oinahgia atxikitzen dugu.